Кожен із клієнтів, зустрічаючись з Лазарем останню годину, лишав йому дещо на спомин. Погляд якийсь особливий і незвичайний, голос, колір волосся і форму шиї, рухи, слова. Всі ці дарунки прилипали до нього, жили в ньому своїм таємним життям. Все те живе, що лишалось по-мертвому. І дивна річ, усе те спливало на пам'ять лише в сні, а не у віч. Вдень найчастіше він нудився, або ходив похмурий, сердитий, вередував, ганяв коленика Івана, шпурлявних що бітьми, коли не зараз робили, що загадав, лаявсь і пив, п'яний туман повивав йому голову, родив химери, дикі бажання, лють, Кричав на всіх, лупив у двері і докучав. Раз вранці своїм звичаєм Іван подав окріп до чаю, та Лазар не схотів пити. «Подать самовара!» Іван перечив і поясняв, але Лазар вхопив чайник і шпурнув ним Івана. Побив посуду, а Івана попік. Приходив старший, почав кричати, а Лазар став, мов, скажений, бив кулаком у стіл і ривів дико. «Подать самовара!» Старший утік, а самовар принесли. Почувши силу, Лазар все більше да більше з них вимагав. Опріж горілки він схотів пива, і щодня давали пиво. Носили на його бажання дорогі страви, всю хату прибрали у клими, бурчали, низали плечима, а слухались далі. І все п'янило Лазаря. «Сволоч!» – гукав він на них. «Робіть, що зхочу, бо я ваш пан!» Слухняність тих, що були сторожами і начальством, викликала у ньому потребу мучить. Здавалось, його затуманений мозок безупинно був зайнятий тим, щоб вигадати щось нове, докучливе та понижаюче. Він кликав каленика, і коли той ставав перед ним, наказував коротко й гостро. «Кашляй!» Каленик всміхався і нерішуче мовчав. «Кашляй!» Каленик тупав на місці, кривив сердито рота, але починав вже покашлювати стиха. «Нудуще, йолопе, чуєш?» е «Кахи!» е -ка – скрипів Каленик. Незабаром той штучний кашель переходив у справжній і виповняв хату невпинним бухиканням, свистом і затягуванням а за кілька хвилин Лазар знов кликав «Каленик, кашляй!». З п'яних очей він уявляв себе графом, великим начальником, що приїхав в тюрму, аби дати всьому лад, захистить арештантів від кривди. Починав з того, що робив смотр Іванові і Каленикові. Вивертався в кріслі, откидав ноги в довгих халявах Підпирав боки у жовтій сороці, сердито наморщував сіре у цеглястих плямах обличчя, а жовті вуси в нього кумедно стирчали, як у собаки. «Як тебе звать?» «Іваном?» «Брешеш! Я знаю, що ти кручок! Мене не обдуриш! Я тебе бачу, Шельма!» «Зачим ти мучиш людей?» Він дума, свиняче рило, як арештан, то вже не людина. А може, він кращий за тебе, бо за гріхи приймає муку, а тобі за них платять? Гляди, як тільки дізнаюсь, я тебе, я тебе в двадцять чотири години.